Циган похитав головою. А я вам кажу, що це дух Сабнак, великий маркіз, демон Укріпель. У нього вигляд озброєного воїна і лев'яча голова. Іноді з'являється верхи на потворному коні. Він обертає людей на каміні, з якого потім будує вежі. Під його команду 50 легіонів. Безперечно, це він. Я впізнав його. Часом він надіває пишне золоте вбрання турецького крою. – А де Бельвін е, де Летуаль? – спитав Клопен. – Його вбито, – озвалася якась злодійка. А Собор Богоматері таки дав роботу шпиталю. Зайшовшись дурним реготом, сказав Андрій Рудей. – Невже ніяк не можна виламати ці двері? – тупнувши ногою, вигукнув король Алтинів. Циганський князь сумно показав йому на два потоки розтопленого свинцю, які ніби два довгі фосфоричні веретена світилися на чорному фасаді собору. Раніше теж траплялися випадки, коли церкви самі оборонялися, додав він зітхнувши. 40 років тому Константинопольський собор Святої Софії, стрясаючи своїми куполами, немов головою, тричі скидав на землю півмісяць мегомета. Будівник того храму Гійом Паризький – Вовче клуном. Невже ж ми підемо звідси смиренно, мов якісь нікчеми з великої дороги, крикнув Клопен. Невже так і покинемо нашу сестру, щоб завтра ці вовки із священицьких каптурах її повісили? І різні сюди цілі купи золота, докинув якийсь волоцюга, ім'я якого, на жаль, ми не знаємо. А борода Магомета!» – вилаявся трульфу. Спробуймо ще раз, запропонував той самий волоцюга. Матіас Хунгаді похитав головою. «Через двері нам не пройти. У броні старої відьми треба знайти якийсь отвір, якусь діру, потенний хід або щілину. «Хто за це?» спитав Клопен. «Я повертаюся». «До речі, де той малий коляржан, який не на себе стільки заліза?» «Його, мабуть, убило», відповів хтось із гурту. Більше не чути його сміху. Король Алтинів насупив брови. «Шкода». Під тим залізячим билися мужені серце, А метр П'єр Гренгуар? «Отамане, Клопен!» – відповів Андрій Рудей. «Він утік, коли ми ще були на мосту Міняєл». Клопен тупнув довгою. «Пика Боже! Сам же підмовив нас на це діло та й покинув таку гарячу мить!» «Підлий базіка, Боягус! Стоптаний Личак!» «Отамане, Клопен!» – крикнув Андрій Рудей, який у цей час дивився на вулицю перві. «Он де малий школяр!» «Слава Плутону!» – вигукнув Клопен. «А що за чертовиння він тягне за собою?» «Справді, то був жан. Він біг так швидко, як тільки міг у своїх важких рицарських обленовках. І надсаджуючись, наче мурашка, що вчепилась у стеблину в 20 разів довшу за себе, відважно тягнув по бруківці довжелезну драбину. «Перемога! Тедеум!» – примітка. Початкові слова католицької церковної пісні Тедеум Лаудамус. Тебе хвалам Боже, латинською. кричав школяр. Ось драбина вантажників з пристані Сен Ландрі. Колопен підійшов до нього. Хлопче, що ти хочеш робити з цією чортовою драбиною? Я таки здобув її, задихаючись, відповів Жан. Там живе знайома дівчина, яка вважає, що я вродливий, мов купітон. Клянувся Магомету. Бідолашна дівчина вийшла мені відчиняти в самій сорочці. Добре, промовив Клопен. Але нащо тобі ця драбина? Лукаво і самовдоволено глянувши на нього, Жан заляскав пальцями, як кастаньєтами. У цю мить він був просто чудовий. На голові у нього красувався один із тих важких, широко розповсюджених у 15-му столітті шоломів, що так жахали ворогів своїми фантастичними нашоломниками. Жан Нашоломник щирився Десятьма залізними дзюбами І хлопець міг би змагатися З нестровим кораблем За грізний гомерівський епітет Десятиносий На що вона мені? Найясніший королю Алтинів Бачите над тими трьома порталами Шеренгу статуй з безглуздими пиками Бачу, то що? Це галерея королів Франції А мені щодо того? Спитав клопен Стривайте ну? В кінці цієї ж галереї є двері, які замикають тільки на засув. По цій драбині я залізу туди і вже в церкві. «Хлопче, дай на мені полізти перше!» «Е, ні, драбина моя! Ходімо, ви будете другим!» Задушив би тебе Бельзавул, насупившись пробурмотів Клопен. «Я ніколи не буду другим!» «Тоді, Клопене, шукай собі драбину сам!» І Жан побіг майданом, тягнучи за собою драбину і гукаючи: За мною, хлопці! Драбину миттю підняли і приставили до балюстради нижньої галереї, над одним із бічних порталів. Натовп волоцюг юрмився внизу, голосно вигукуючи, намагаючись вилізти нагору. Але Жан пальнував свого права і перший ступив на щабель Листи довелося досить довго. Нині галерея королів Франції сягає висоти приблизно 60 футів від Бруківки. За тих часів одинадцять сходинок паперті робили її ще вищою, обтяжений незграбним обладунком Жан ліс поволі, однією рукою тримаючи за драбину, а другою стискаючи свій арбалет. Діставшись з середини драбини, він засмучно поглянув на паперть рясно вкриту трупами бідолашних рагунтийців. Господи, вихопилось у нього. Ось труп, гідна п'ятої пісні Іліади, і поліз далі. Слідом за ним лізли волоцюги. Вони були на кожному щеблі, утворюючи собою довгу лінію закутих у лати спин. У темряві, здавалося, ніби по сіні собору повзе вкрита стальною лузкою змія. Жан, що був перший, довершив ілюзію свисту. Нарешті він доліз до балкона галереї і під схвальні оплески всієї зграї спритно скочив на нього. Оволодівши в такий спосіб цитаделю, Школяр переможно закричав і раптом замовк, наче скам'янівши. За однією з королівських статуй він несподівано помітив ковезімоду, який ховався в темряві. Поблискував тільки його єдине око. Перш ніж другий обложник встиг ступити на галерею. Страшний горбань стрибнув до драбини, мовчки схопив могутніми руками її кінці і відхилив від стіни. Під несамовиті крики жаху вічею він розхитав цю довжелезну пружину. Відтіл з гори донизу обліпну волоцюгами драбину і з нелюдською силою штовхнув той живий кетях на майдан. Настала хвилина, коли здригнулися навіть наймужніші. Відкинута драбина якусь мить, немов вагаючись, стояла сторч. Потім хинулася і враз описуючи страшну дугу радіусом футів 80, швидше, ніж звідний міст. У якого пообривалися ланцюги з усім своїм живим вантажем брязнуло на бруківку. Пролунали страшні прокляття, потім усе стихло. І з-під купи мертвих виповзло кілька нещасних покалічних волоцюг. Тріумфальні крики обдожників, які щойно лунали в повітрі, змінилися елементом гніву і болі. Квезімоду, спираючись ліктями на балюстраду, байдуже дивився вниз. Тепер він був схожий на кошлатого стародавнього короля біля вікна свого палацу. Жан Фроло опинився в скрутному становищі. Віддалений від своїх товаришів прямовисною стіною за вишки 80 футів, він опинився наодинці із страшним дзвонарем. Поки квазімо допорався з драбиною, школяр побіг до потаних дверей, сподіваючись, що вони відімкнені, але входячи на галерею. Глухий замкнув їх. Тоді Жан сховався за коміну стату якогось короля. Затамувавши подих, дивився на страхітливого горбання розгубленим поглядом, немов той зальотник, що, залицяючись до дружини сторожа звіринця і йдучи якось увечерне побачення, помилково переліз через мур десь в іншому місці і раптом опинився віч на віч з білим ведмедем. Спочатку глухий не звернув на жадна ніякої уваги. Та ось він повернув голову і одразу випростався. Дзвенар помітив школяра. Жан приготувався до жорстокого нападу, але глухий стояв нерухомо. Він тільки повернувся до хлопця і мовчки дивився на нього. «Хо-хо!» – звався Джан. «Чого ти так жорно дивишся на мене своїм єдиним оком?» І кажучи це молодий урвиголова нишком готував арбалет. «Квазімоду!» – вигукнув він. «Я якраз, я зміню твоє прізвисько. Зараз я зміню твоє прізвисько. Тепер тебе називатимуть сліпий». Він вистрілив. Продзвонивши у повітря, оперенна стріла впилася горбаневі в ліву руку. Квазімоду це стурбувало не більше, ніж якби стріла подряпала статую короля Фарамона. Він витяг стрілу з руки і спокійно. Зламав її на своєму товстому коліні. Потім, скоріше впустив, ніж кинувці уламки, вистрілити вдруге, жан уже не встиг. Зламавши стрілу і гучно видихнувши з грудей повітря, квазі моду стрибнув мо коник, накинувся на школяра так, що від удару об стіну його лати розплющились. І тоді в напівтемряві, при мерехтливому світлі з сталося ще й жахливе. Ковай зі схопив лівою рукою обидві руки Жана, який, відчуваючи неминучу загибель, навіть не опирався. А правий, мовчки, із зловісною неквапливістю почав скидати з нього усі обладунки – шпагу, кінжал, шолом, лати, наручники. Уламок за уламком кидав собі до ніг залізну шкаралупу шкуляра. Побачивши себе в цих страшних руках обезброєним, роздягненим, безсилим і кволим, Жан не спробував навіть заговорити. А зухвало сміючись глухому в обличчя, з безстрашною безтурботністю 16-річного хлопчика заспівав популярну тоді пісеньку: Пишно вбране ген-ген, місто Камбре. Догола роздягнув його марафен. Він не скінчив. Схопивши школяра однією рукою за обидві ноги, Квазімодо стрибнув на парапет галереї і почав розмахувати ним над безодною, мов праще. За мить почувся хряськ. Подім до того, який видає розбиту об стіну кістяна скринька. І всі побачили, як згори щось полетіло вниз. Але зачепившись за якийсь архітектурний виступ, Застряли на третині висоти. Це було зігнуте вдвоє вже мертве тіло з розтрощеним черепом і поламаним хребтом. Крик жаху вихопився з грудей волоцюг. Помсти! крикнув Клопен. Громити! відгукнулася юрба. На приступ! На приступ! Тоді пролунало несамовите ревіння, в якому зливалися всі мови говірки акценти. Смерть бідолашного школяра запалила юрбу шаленим завдяттям. Її пекли сором і гнів, що якийсь горбань так довго не дає змоги підступитись до церкви. Шалена людь допомогла знайти драбини, збільшити кількість смолоскипів. І через кілька хвилин розгублених веземо до побачу, як цей жахливий комашник з усіх боків суне на приступ собору. Хто не мав драбини, запасся вуздувати мотузі. Хто не мав мотуза. Дряпався по скульптурних виступах, і одні з них чіплялися з влахміття інших. Опиратися цьому страшному припливу викривлених з облич, що піднімалися вище і вище, не було ніякої змоги. Звірячі від люті лиця, блисніли землистості, луби вкрилися потом, очі блищали. І всі ці судомлені гримасами пики, всі потвори насувалися. На квазімоду здавалося, що той якийсь інший храм ницькував на Собор Богоматері свій горгон, псів драконів, маски, свої найсфантастичніші скульптури, неначе шар живих страховищ укрив кам'яні страховища фасаду. Тим часом на Майдані спалахнуло тисячі нових смолоскипів, досі, безладно досі оповиту мороком картину бою раптом. Осяя світу, Відблизки, кого досягнув неба. паперть виблискувала вогнями. А на горішній площадці далеко, освітлюючи місто, тіло полмі. Чітко вимальовуючись над покривлями Парижа, велетенські силуети обох ваш собор утворювали на цьому ясному тлі широку вищерблену тінь. Місто вирувало. Десь у долині били на сполхи навкруги лунав стогін дзвоню. Волоцю речали, лаяли, задихаючись, дерлися вгору і бисили проти стількох ворогів, бачачи, як усе ближче і ближче, насуваються ці розлучені лиця, тремтіючи за циганку, квазімоду благав у неба чуда і в розпачі ламав собі руки. Глава п'ята відлюдний закуток, у якому Людовік французький читає часу Читач, можливо, не забув, що за мить перед тим, як веземо до в нічному морці, помітив волоцюг, він, оглядаючи з висоти своєї дзвінниці, Париж побачив удалені лише один вогник, котрий, мов зірочка, мерехтів у вікні останнього поверху височеної темної споруди біля Сент-Антуанської брами. Споруда ця була Бастилія, зірочка, свічка Людовіка XI. Справді. Ось уже два дні Людовік XI був у Парижі. Через день він мав виїхати в свій замок Монтіль-Летур. Треба сказати, що у славному місті Парижі Людовік XI з'являвся дуже рідко. І завжди тільки на короткий час. Він вважав, що там надто мало звідних мостів, шибниць і шотландських стрільців. Цього разу він надумав заночувати в Бастилії. Величезна! На п'ять квадратних сажнів луврська опочивальня з високим каміном, оздобленим зображенням 12 велетенських звірів і 13 великих пророків та широченим 11 на 12 футів ліжком, його не влаштовувало. Серед усієї цієї величі він почував себе ніяково. Цей король мав смаки скромного буржуа і віддавав перевагу бастилії з її тісною комірчиною та виским ліжком. До того ж, Бастилія була укріплена краще, ніж Лувр. Улюблена кімнатка короля в знаменитій державній візниці була одначе доволі простора. Вона займала найвищий поверх башточки, зроблений на головні замковій вежі. Кімната мала круглу форму, стіни були оббиті блискучими солом'яними циновками, Крокви обвиті позолоченими олов'яними лілеями. Перетинали різнобарвну стелю, а дерев'яні панелі круг кімнати рясно вкриті розетками з білої олов'яної глазурі і пофарбовані ясно-зеленою фарбою, виготовлені з реалігара і індігу. Вікно було тільки одне – вузьке, стрілчасте переплетений мідним дротом і залізними ґратами, і до того ж затемнене прегарно намальованими на скелі грибами короля та королеви. Вартість кожного такого панно становила 22 су. Фіт теж був тільки один. Двері в стилі того часу з низькою аркою зсередини обиті килимом, а зовні – прикрашені портиком з ірландської сосни. Тендітна тонкої і мастерної столярної роботи споруда – і яку ще років півтораста тому часто можна було побачити в старовинних будинках. «Хоч такі споруди спотворюють і захаращують житла, – звідчим каже Соваль, проте наші старі не хочуть розлучатися з ними і зберігають їх наперекір усьому. Тут не було нічого такого, чим, звичайно, бувають обставлені кімнати. Ні довгих з м'якими сидіннями лав, ні звичайних услінчиків у формі скринь, ні чарівних – на різблених ніжках табуретів вартістю по 4 сук кожний. Стояло тільки одне складене крісло розкішної роботи. Дерев'яні частини його були розмальовані трояндами на червоному тлі. Сидіння обтягнуте ясно-червоною кордовською шкірою, оздоблене довгими шовковитими торчками і обити безліч золотих цвіжків. Те, що в цій кімнаті було стіль... тільки одне крісло, свідчило, що тут мала право сидіти лише одна особа. Поряд з кріслом і біля самісіннього вікна стояв стіл, застелений килимом, на якому були вигуптувані зображення птахів. На столі забризкане чернилом письмове приладдя, кілька пергаментів – пера і срібний карбований келих. Трохи острою маленька грубка. Далі обшитий ясно-малиновим оксамитом і прикрашений золотими шишечками аналої. Нарешті в глибині стояло просте ліжко, накрите покривалом жовто-червоного штофу, без сухозлітків й позументів, із невибаглими торочками. Саме це ліжко знамените тим, що воно навівало на Людовіка 11 го сон або безсоні. Через 200 років стояло в домі одного державного радника, де його і бачила на схилі своїх літ уславлена в романі Кір під ім'ям а чи втіленої моральності мадам Нілу. Такою була та кімната, що її називали «Відлюдний закуток», у якому Людовік французький читає часослово. У ту хвилину, коли ми ввели до цієї кімнати читача, там панувала напівтемрява. Ще годину тому пролунав сигнал гасити вогні. Настала ніч, і на столі блимала тільки одна маленька воскова свічка осяваючи мерехтливим світлом п'ятьох присутніх тут осіб, які розмістилися в різних кінцях кімнати. Першим, на кого падало світло, був пишно вбравний вельможа. Його розкішний одяг, що складався з коротеньких широких штанів, червоного в срібну смужку е на пів камзола та мереженого чорними візерунками і гаптованого золотом плаща, мінився відблисками світла і здавалося, що кожна складка випромінюєте світло. На грудях у нього красувався гаптований барвистим шовком герб. При вершині кута, утвореного двома перехресними смугами, біжить лань. З правого боку гербового щита була лаврова гілка, з лівого оленячий ріг. На поясі висів коштовний кинжал, по злочину, руків якого вирізбене у формі нашоломника, закінчувалася графською короною. в розкішному, оббитому кордовською шкірою, кріслі, в коліна, ході стегни, обтягнені просфутри. І до всього того старий заяложений капелюх із найгіршого чорного сукна, облямований якимись свинцевими фігурками. А ще додайте брудну ярмолку, під якою майже зовсім ховалося волосся. І це буде все, що можна буде розгледіти скоцюрблений укріз постаті. Голова цього чоловіка так низько схилилась на груди, що все обличчя тунуло в тіні і виднів лише кінчик довгого носа, на який падав промінь світла. Ході зморшкуваті руки свідчили про те, що сидить старий. То був Людовік Одинадцятий. Трохи далі, за їхніми плечима, Тихо розмовляючи, стояли двоє одягнених у вбрання фламандського крою чоловіків. Обидва вони були добре освітлені. І той, хто був присутній на виставі гренгуарової містерії», легко впізнав би в них двох фламандських послів – проникливого генського пенсіонерія Гіома Ріма і популярного в народі панчишника Жака Копеноля. Читач пам'ятав, що обидва вони були причетні до таємної політики Людовіка 1. Нарешті, в глибині кімнати біля дверей, нерухомо, мов статуя, стояв у темряві дужий кремезний чоловік у панцирі, каптані з вигептованим гербом. Його квадратне обличчя, банькаті очі, величезний рот, широкі пасма пригладженого волосся, в якому зовсім ховалися вуха і низький лоб нагадували водночас і пса і тигра. Усі крім короля. Були просто в лосі. Вельможа читав курулю щось подібне до довжелезного рахунку, який його величність слухав, ставалося вельми уважно. Фламанці перешіптувалися. «Істинний хрест!» – бурмутів Копеноль. «Я стомився стояти. Невже тут немає стільця?» Рім стримано всміхаючись відповів повів заперечливим рухом. «Істинний хрест!» – знову звався Копеноль дуже пригнічений тим, що весь час доводиться говорити тихо. Мені кортить сісти на підлугу, підібгавши під себе ноги. Як це роблять за своїм звичнім усі панчішники, і як це я роблю у своїй кремниці? Крива Боже, метр жак! Та що ж це таке, метр гійо? Виходить, дозволяється тільки стояти на ногах або на колінах, відповів Рім. У цю хвилину почувся голос короля. Вони замовкли: 50 су на лівреї нашим слугам, 12 ліврів на площі наших королівських писарів. Так, так, розсипайте золото бочками. Ви збожеволіли, Олів'є. Кажучи це, старий підвів голову. На шиї у нього заблищали золоті мушлі ланцюжка ордена Святого Михаїла. Світло осяяло худий, похмурий профіль. Старий видер з вельможі пергамент. Старий видер з рук пергамент. Ви нас розоряєте, вигукнув він, перебігаючи з запалими очима по рахунку. Навіщо все це? Навіщо нам при дворі така розкіш? Двом капеланам по 10 ліврів щомісяця кожному. По 100 суполам ревів. 90 ліврів на рік Камердинровий, чотирьом стольникам по 120 ліврів на рік. Наглядач за робітниками, городник, помічник кухаря, кухар-зброяр, два писарчуки – кожному з них по 10 ліврів на місяць. Двоє кухарчуків – по 8 ліврів. Конюх і два його помічники – по 24 ліври на місяць. Розсильний піріжник – пекар, два возії – по 60 ліврів на рік кожному. Старший коваль – 120 ліврів, скарбник – 1200 ліврів, контролер – 500. Ні, це безумство. Утримання наших слуг розоряє Францію. Все багатство Лувр згорить на вогні такого марнотратства. Нам доведеться продати весь наш посуд. І на той рік, якщо з ласки Господа Бога і причисту діви, тут він скинув капелюх, ми ще будемо живі, нам доведеться пити ліки з олов'яного кухля. Кажучи це, він кинув погляд на срібний келих, що виблискував на столі. Відкашлявшись, він провадив далі. Метре Олів'є, правителі, поставлені на великих володінь, наприклад, королі та імператори, не повинні допускати розкоші при своїх дворах. Бо звідси цей вогонь перекидається на всю країну. Отже, метр Олів'є, запам'ятайте це раз назавжди. Наші витрати зростають щороку. Це нам не подобається. Як же це так? клянуся велику До 79-го року вони не перевищили 36 тисяч ліврів. У 80-му році становили вже 43 619 ліврів. Я добре пам'ятаю цю цифру. У 81-му. 66 680 ліврів. А цього року, клянуся душею, дійдуть до 80 тисяч. За 4 роки. Витрати зросли вдвоє. Це жахливо. Король замок. Важко дихаючи, потім із запалом проказав. Навколо себе я бачу тільки людей, що жиріють за рахунок моєї худорби. Ви висмокнете екіз усіх пор мого тіла. Всі мовчали. Це був один з тих приступів гніву, який слід було пережити. Людовік заговорив знову. Це нагадує нам те послання латиною, з яким феодали Франції надумали звернутися до нас, прохаючи, щоб ми знову поклали на них так званий тягар почесної придворної служби. Це справді тягар. Тягар, від якого хребет тріщить. Ви, панове, запевняєте, що ми не справжні король, Бо королюємо депіферу нуло бутікалію нуло примітка. «Без кравчого і без виночерп'я латинською!» «А ми ось вам покажемо, – клянувся Великодним, – король ми чи ні?» Людовік усміхнувся, свідомий своєї могутності, це пом'якшило його роздратування, і він звернувся до фламанців. «Чи бачите таку гійом? Усі ці панове кравчі, головні виночерпні, головні камергери та дворецькі, не варті останнього слуги. Запам'ятайте це куми Копеноль. З них немає ніякої користі. Вони без будь-якої потреби стовбичать біля короля, як чотири статуї євангелистів, що оточують циферблат великого палацового годинника, щойно відновленого Філіпом Брілем. Вони вкриті по золотою, але часу не показують, і годинникова стрілка може обійтися без них. Він на хвилину замислився, а тоді похичтуючись сивою головою додав. «Хо-хо! Клянуся Пресвітою Дівою! Я не Філіп Дебрель і не золотитиму знатних васалів. Далі Олівя. Чоловік, якого він назвав цим іменем, узяв у нього з рук зошита і почав читати вголос. «Адамові Тенону, що перебуває при хранителеві печаток паризького приводства за срібло, роботу і карбування згаданих печаток, які довелося зробити заново, бо колишні через свою ветхість і зношеність стали непридатними до вжитку, 12 паризьких ліврів. Гійомові Фреру – 4 ліври 4 паризьких су за його роботою витрати на корм і утримання голубів на двох голубниках палацу Турнель протягом січня, лютого та березня місяців цього року. На це саме видано йому 7 мірок ячменю. Францисканському монахові за те, що сповідав злочинця чотири паризьких суд. Король слухав мовчки, іноді покашлював. Тоді брав келих, підносив його до губів і, скремившись, ковтав з нього. Торік, за розпорядженням суду, зроблено під звуки сурм на перехрестях Парижа 56 оповіщень. Рахунок підлягає оплаті. На розшуки розкопки проведені як у самому Парижі, так і в інших місцевостях з метою розшукати скарби, які нібито були там закопані, хоч нічого і не знайдено, 45 паризьких ліврів. Це значить закопати ікю, щоб викупати су, зауважу Кроль. За доробку шести шиб із білого скла в приміщенні, де міститься залізна калітка у палаці Турнель, 13 су. За виготовлення доставку згідно з наказом короля в день свята блазні чотирьох щитів з королівськими гербами, облямованими гірляндами строят 6 ліврів. За два нових рукави до старого камзола короля 20 су. За коробку жиру для змазування взуття короля, 15 ден'є. за побудову нового хліба для чорних поросят короля 30 паризьких ліврів. За кілька перегородок дощів із відних дверей, які було зроблено в приміщенні для левів, препарат лаці Сен-Поль – 22 ліври. Дорогенько обходяться ці звірі, зауважив Льодовик 11. Ну, гаразд. Це суду, королівська вибаганка. Там є величезний рудий лев, якого я люблю за його тонкі манери. Ви бачили його, Метригію? Правителям слід мати таких дивовижних звірів. Нам, королям… Собаками повинні служити леви, а кицьками – тигри. Велич до лиця короні. Вдивнену, коли ще поклонялися у Пітерові, коли народ у своїх храмах приносив у жертву биків і стільки ж баранів, імператорі дарували сто левів і сто орлів. У цьому було щось грізне і прекрасне. королі Франції завжди чули ревіння цих звірів біля свого трону. Але треба віддати належне. Що я витрачаю на це менше грошей, ніж мої попередники. І що леві, відмедів, слонів та леопарді у мене набагато менше. Далі, Метро Олів'є. Ми тільки це й хотіли сказати нашим фламандським друзям. Гійом Рім низько вклонився, а Копеноль стояв насуплений, мов один з тих ведмедів, про яких казав його величність. Король не звертав на це уваги. Він тільки знову доторкнувся губами до свого келиха і відпльовуючись мовив. Тьфу! Ну і гідке ж зілля. Метр Олів'є читав далі. За прогодування не робив волоцюги, що перебуває шість місяців замкнений у клітці для грабіжників, чекаючи, поки стане відомо, що з ним робити, шість ліврів чотири су. А це що таке? Перепитав король. Годувати його того, кого треба повісити? Клянувся великодним. Є більше не дам на цей су. Олів'є, поговори з паном... Естутвілем, і сьогоднішу вечір приготуйте все, щоб повінчати цього молодця з Шибеницею. Далі. Олів'є Ніхтем зробив помітку проти статті про неробову Луцюгу і прочитав. Андрія Кузенові у головному катові міста, Парижа, за визначенням та розпорядженням монсеньора паризького Приво. Видано 60 паризьких су на купівлю ним згідно з наказом вище згаданого монсеньора Приво» великого широкого меча, аби стинати голови та страчувати осіб, засуджених до цього правосуддя за їхні провини, а також на купівлю піхов і всіх приладь до нього. А так само і на полагодження та відновлення старого меча, що тріснув у... і вищербився при відтинанні голови Месірові Луї Люксембурському, що цілком відповідає досить, перебив король. Залюбки затверджують цю суму. На такі витрати я не скуплюся. На це я ніколи не шкодував гроші. Далі. На спорудження нової великої дерев'яної клітки. Ага, вигукнув король, хапаючись обома руками за бильця кріста. Я знав, що не дарма поїхав до бастилі. Стривайте метри у льві. Я хочу сам поглянути на цю клітку. А ви читайте мені рахунок витрат, поки я її оглядатиму. Панове фламанці, ходімо поглянемо. Це цікаво. Він підвівся, сперся на руку свого співрозмовника і, подавши безмовній особі, що стояли біля дверей знак іти попереду, а двом фламанцям позаду, вийшов з кімнати. Біля дверей кімнати почіт короля поповнився закутими в залізо воїнами і стрункими пажами, що несли смолоскипи. Якийсь час усі вони йшли внутрішніми ходами темної вежі, перерізаною сходами і коридорами, місцями проробленими навіть у самі товщі стіни. Комендант Бастилі виступав на чолі, наказуючи відчиняти низькі вузькі двері перед старим хворим згорбленим королем, який йшов весь час покашлюючи. Перед кожними дверцятами всі змушені були згинатися, крім уже зігнутими руками короля. Бурмотів він крізь ясна, бо зубів у нього не було. Ми вже цілком готові переступити поріг могильного склепу зігнутому прохожому низькі дверцята. Нарешті, пройшовши через останні дверцята, обтяжені такою кількістю замків, що минуло чверть години, поки їх відімкнули, вони опинились у високому просторому залі із стрілчастим склапінням. Посеред залу присвітлі смолоскипів можна було побачити величезний масивний куб із каменю, залізи та деревів. Всередині він був порожній. То була одна з тих знаменитих, Призначених для державних злочинців кліток, які називалися донечками короля. У стінах того куба було два чи три віконця, так густо загротованих, що шиб не було видно. За двері правила велика, гладенька камінна плита, схожа на могильну. Такі двері відчиняються тільки для того, щоб туди ввійти. Але мерцем тут була жива людина. Король повільно обійшов навколо цієї споруди, уважно її розглядаючи, а метр Олів'є, що йшов з ним слідом, тим часом голосно читав: на спорудження нової великої дерев'яної клітки, з товстих колод з рамами і лежаннями завдовжки 9 завширшки 8 і заввишки від підлоги до стелі 7 футів, від полірованої і окованої товстими залізними штабами яка була побудована в приміщенні однієї з веж Сантуанської фортеці і в якій утримується за наказом нашого наймилостивішого короля В'язи, що раніше перебував у старій ветхі на піврозваленій клітці, на згадану нову клітку витрачено 96 колод на ширину, 52 на висоту, 9 лежні завдовжки, 3 туази кожні. А для обтесування, нарізки та пригонки на подвір'ї бестилі перелічного лісу Найнято було 19 тесарів на 20 днів. Непоганий дуб, зауважив король, постукуючи коликом по колодах. На, згадку, на згадану клітку пішло, вівдалі читець, 220 товстих залізних брусів по 9,8 футів завдовжки. Не рахуючи деякої кількості трохи коротших з додатком до них обручів шарнірів, та скріп для згаданих вищебрусів. Разом ваги у цьому залізі – 3735 фунтів. Крім восьми з залізних тілес для прикріплення зазначеної клітки до підлоги, що важить разом з цвяхами і скобами – 218 фунтів. Не рахуючи ваги віконних град у тій кімнаті, де поставлено клітку, дверних залізних засуїв та іншого. Подумати влашень. Скільки заліза потрібно для того, щоб приборкати легковажний розум, сказав король. А вартість усього 317 ліврів, п'ять су і сім день є. Клянуся, великодним! вигукнув король. При цьому улюбленому вигукві Людові в всередині клітки щось заворушилося. Забрещали, вдарившись об підлогу ланцюги, і почувся слабкий голос, який, здавалося, ішов з могили. Сір, сір, згляньтеся! Людина, яка промовляла ці слова, не було вину. «317 ліврів, 5 і 7 день є», – повторив Людовік 11. Від жалібного голосу що долинув з клітки у всіх захолололо серце. Навіть у самого метра Олів'є. Тільки король, здавалося, нічого не чув. За його наказом Олів'є знову почав читати. І їхня величність холоднокровно оглядав клітку. Крім цього, заплачено Муллерові який б просвердлив дірки, щоб ставити віконні грати, і тому хто перестелив підлогу в приміщенні, де перебуває клітка, бо інакше підлога не витримала б її ваги. 27 ліврів, 14 паризьких су. Знову почувся благальний голос. Змилуйтеся, сір, клянуся, це не я зрадив вас, а пан кардинал Анжейрський. Дорогенько обійшовся мулер, зауважив король. Читай далі, Олів'є? Олів'є читав. Столери, залиштви на вікнах, занари, стільчак та інше 20 ліврів, два паризьких су. Огоре, сир! благав голос. Невже ви не вислухаєте мене? запевняю вас, це не я писав Монсеньорові Гієнському, а пан кардинал Балю. Дорогенько обійшовся нам і Тесля, зауважив король. «Ну все, ще ні, сір. Скляреві зашибки у віктах вище згаданої кімнати, 46 су, 8 паризьких ден'є. є. Змилуйтеся, сір. Невже не досить того, що все моє майно віддали судді, Мій посуд панові де Турсі, мою бібліотеку метрові п'єру до Ріолю, мої килими намісникові в Русільйоні. Я не винен. Ось уже 14 років» як я тремчу від холоду в залізній клітці. Змилуйтеся, сір! Небо вигодне гордить вас за це!» «Метра Олів'є?» – спитав король. «Яка ж загальна сума?» «Триста вісімдесят ліврів, вісім су і три паризьких ден'є». «Мати Боже!» – вигукнув король. «Це клітка для нас справжнє розорення!» Він вирвав щиток з рук метра Олів'є, і заходився сам перелічувати по пальцях, дивлячись то в записи, то на клітку. Тим часом з клітки долинало ридання в'язнє. У темряві це справляло жахливе враження, і всі присутні блідночі переглядалися. Чотирнадцять років, сір! Ось уже чотирнадцять років з квітня 1469 року! Іменем Пресвятої Богородиці, сір, вислухайте мене! Ви весь цей час втішалися сонячним теплом. Невже я, бідолашний, ніколи більше не побачу денного світла? Пощадіть, сір, будьте милосердними. Милосердя – це висока чеснота монарха, яка перемагає гнів. Невже ваша величність гадає, що для короля у його смертний час буде великою втіхою усвідомлення того, що жодної кривди він не залишив без покарання? До того ж, сір, не я зрадив вашу величність, зрадив кардинал Анжерський, але до моєї ноги приковано ланцюг з важким залізним ядром на кінці. Воно важче, значно важче, ніж я того заслужив. О, сір, згляньтеся на мене. Олів'є, промовив король похитуючи головою, я бачу, що мені порахували вапно по двадцять за бочку а воно ж коштує всього 12 су. Виправте цей рахунок. Він повернувся спиною до клітки і попрямував до виходу. З того, як віддалялося світло факелів і затихав шум кроків, нещасний в'язень зрозумів, що король уже пішов. «Сір! Сір!» – закричав він у розписі. Двері зачинилися. В'язень більше нічого не бачив і не чув, крім хриплого голосу тюрем, А до речі, здається, у тій клітці хтось був? Так, сір, відповів комендант, вражений цим питанням. А хто саме пан єпископ Верденський? Король знав це краще, ніж будь-хто інший, а запитання було одним з його давацтв. А, промовив він вельми простодушно, мов щойно згадав про це Гіом де Аранкур, друг пана кардинала Балю. Добрий чоловік був єпископ. За кілька хвилин двері королівської комірки знову розчинилися. Потім знову зачинилися за п'ятьма особами, яких читач бачив на початку цього розділу і які, зайнявши ті ж місця, прибравши тих самих послід, як і раніше, стихо розмовляли. У відсутність короля на його стіл поклали кілька листів, які він сам розпечатав. Потім швидко один по одному прочитав їх і дав знак «Метрові Олів'є», який, очевидно, виконував при ньому обов'язки першого міністра, щоб той узяв перо. Не повідомляючи його про зміст листів, король почав неголосно диктувати відповіді, які той записував, стоючи в досить незручній позі, навколішки, біля стола. Пан Рім стежив за ним. Але король говорив так тихо, що до фламенця долинала тільки уривки малозрозумілих фраз, як, наприклад, «підтримувати родючі місця торгівлею, а не родючі мануфактурною промисловістю. Показати панам англійським вельможам наші чотири бомбарди: Лондон, Брабант, Бурж брес та Сент-Омер. Артилерія є причиною того, що війна провадиться нині більш розсудливо. Нашому другому пану де Бресюїру армію не можна утримувати, не стягаючи податків, і таке інше. Проте одного разу він підвищив голос. Клянувся великодним. Його величність король Сицилійський запечатує свої грамоти жовтим воском, наче король Франції. Ми, мабуть, погано робимо, дозволяючи це. Мій шановний кузен герцог Бургунський нікому не давав герба з темно-червоним полем. Велич королівської влади ґрунтується на додоторканісті де її привілеїв. Запиши це, Олів'є. І ще раз він вигукнув. «О, яке довге послання! Чого хоче від нас наш брат-імператор?» І він перебіг очима послання, перериваючи своє читання вигуками. Це так. Німецькі королівства такі численні і такі сильні, що ледве віриш в цьому. Але ми не забуваємо старого прислів'я. «Немає графства, кращого за Фландрію. Немає герцогства, кращого за Мілан. Немає королівства» краще за Францію!» «Чи не так, панове Фламанці?» На цей раз Купеноль вклонився одночасно Гійомом Рімом. Патріотичне почуття панчишника було приємно вражене. Останній лист примусив Людовіка XI насупитися. «А це що таке? Чолобитна та скарга на наші пікардійські гарнізони?» «Олів'є! Надійшли з посланцем повідомлення панові маршал Деруо, про те, що дисципліна ослабла, що вістові кіннотники, дворяни, ратники, вільні стрільці, швейцарці чинять безліч кривд простолюдові, що воїни, не вдовольняючись тим добром, яке знаходять у хаті хліборобів, примушують їх за допомогою Київ та списів їхати до міста по вино, рибу, прянощі та інші зайві ласощі. Що його величність король знає все, що ми бажаємо? захистити наш народ від кривд, грабунків та злирств. Що така наша воля, клянуся царицею небесним. Крім того, нам не бажано, щоб якісь музиканти, цирульники чи військова челядь не ряджалася, мов князів, оксамити, шовки і золоті персні. Що така пеха не мила Господу Богові. Що ми самі, хоча й дворяни, вдовольняємось камзолом із сукна по 16-су запаризький лікуть. Що виходить, і панове обозні служителі теж можуть задовольнятися цим. Передайте і не кажіть панові Ро нашому другові. Добре. Він продиктував це послання гучним, твердим і уривчистим голосом. У ту хвилину, коли закінчував свою мову, двері розчинилися. Пропустивши вкрай перелякану людину, яка вбігла до кімнати, вигукуючи. «Сір! Сір! Паризька чернь збунтувалася!» Суворе лице Людовіка 11 скривилося, але цей прояв хвилювання промайнув на ньому, як блискавка. Він стримав себе і сказав з спокійною суворістю. «Куми ви надто несподівано вдираєтеся сюди!» «Сір! Сір! Заколот!» Задихаючись, повторим, кум Жак». Король підвівся з крісла. Грубо схопив прибулого за плече, і, стримуючи гнів та скосо поглядаючи на фламанців, прошепотів йому на вухо так, щоб ніхто більше не чув. «Замокни або говори тихіше». Той зрозумів і почав Плутон розповідати про все. Король слухав спокійно. Гійом Рім звернув увагу купинолі на обличчі одяг прибульця. На його хутряну шапку, капуті афората, короткого панчу, епітоджа Курта і довгий ніжний, нижній одяг з чорного оксамиду, який свідчив про те, що це голова рахункової палати. Після того, як кумжак дав королю потрібні пояснення, Людовік Одинадцятий, зареготавши вигукнув. «Та невже!» – каже голосніше, куме Котє. «Що ти там шепочеш?» «Мати, Боже, знає, що ми не маємо ніяких таємниць від наших друзів-фламандців. Але сір!» – каже голосніше. Кум котє мовчав, занімівши від подвигу. Отже, знову заговорив король. Розповідайте, добродію, у нашому доброму місті Парижі виникло заворушення черні. Таксі, спрямоване проти пана Головного судді Палацу правосуддя. Мабуть, так, бурмутів кум, усе ще приголомшений раптовим і незрозумілим поворотом у ході думок короля. Людовік 1 спитав. «А де ж нічний дозор зустрів натовп? По дорозі від Злодійського кварталу до мосту Мінняєл. Та я їх там зустрів, коли за наказом вашої величності шов сюди. Навіть чув, як дехто з натовпу горлав геть головного палацового суддю. А що вони мають проти судді? Та він же їхній ленний володар. Справді? Так, сер. Це волоцюги з двору чудес». Вони вже давно скаржаться на суддю, васалами якого вважаються. Не хочуть визнавати його ні як суддю, ні як збирача шляхового мита. «Он як», – вигукнув король, марно сцилкуючись приховати задоволену усмішку. У всіх своїх чолобитних, якими вони засипають вищу судову палату, вівдалі кумжак твердять, що у них лише два володарі – ваша величність і їхній бог, який, на мою думку, сав го Гого! – сказав король. Він потирав руки і сміявся тим внутрішнім сміхом, від якого сяє все обличчя. Не міг приховати своєї радості, хоча інколи намагався надати своєму обличчю відповідного до обставин виразу. Ніхто нічого не розумів, навіть метр Олів'є. Король якусь мить мовчав, задумливий, але вдоволений. – А багато їх? – спитав він раптом. – Так, сір, – чимало відповів кумжак. Скільки? – Щонайменше – Тисяч шість. Король не міг стриматися. Чудово вигукнув він і спитав: а вони озброєні? Косами, пещелями, списами, сапами, сила селена найнебезпечнішою зброєю. Але король, очевидно, зовсім не був занепокоєний цим переліком. Кумжак знайшов за потрібне додати і якщо ваша величність не накаже негайно надіслати допомогу суді, він загине. Ми надішлемо. Відповів король з удаваною серйозністю. А вже ж, надійшли. Пан Палацовий суддя – наш друг. Шість тисяч. от отчей душні голови. Їхнє зухвальство нечуване. І ми на них дуже гніваємось. Але цієї ночі у нас на похваті мало людей. Ми встигнемо надіслати і завтра вранці. Негайно, сір! – закричав кумжак. Бо інакше приміщення суду 20 разів розгромлять. «Права сузерена зневажать, а суддю повісять!» «Ради Бога, сір! Пошліть, не чекаючи завтрашнього ранку!» Король пильно дивився йому в очі. «Я сказав – завтра вранці!» Це був погляд, що не припускав заперечення. Помовчавши, Людовіко-династий знову підвищив голос. Кумежак, ви, здається, повинні знати про це, які були...» Він поправився. Які тепер феодальні права судді Палацу правосуддя? Сір. Палацовому судді належить пральна вулиця аж до Зеленого ринку. Площа Сен-Мішель та будівлі, які простолюд називає муровані, розташовані поблизу Нотр-Дам-де-Шан. При цьому Людовик 11-й трохи підняв свій капелюх. Яких разом нараховується 13. Крім того, Двір чудес, Потім лікарна для прокажених, що зветься перед Передмісті, і вся дорога від цієї лікарні до брами Санжак. У всіх цих частинах міста він користується правом збирати шляхове мито і є єдиним вершителем правосуддя і повним володарем. Он воно що, мав король, почухуючи правою рукою за лівим вухом. Це чи малий шмат мого міста. Ага. Отже, пан суддя був над усім цим володарем. На цей раз він не поправився і вів далі в розумі, ніби говорячи сам до себе. Чудово, пане суддя. Непоганий шматочок нашого Парижа був у ваших зубах. І раптом вибухнув. Клянувся великодним. Що ще за пани такі, які привласнили собі права збирачів мита, суддів, ленних володарів і стали цілковитими господарями? На кожному лані у них своя застава, на кожному перехресті свій суд і свої кати. Таким чином, подібно до грека, у якого було стільки ж богів, скільки джерел у країні, або до перса, у якого стільки ж богів, скільки він бачить зірок на небі, француз нараховує стільки ж королів, скільки бачить шибниць. Хай йому чорт, це шкідливо, і мені такий безлад не до вподоби. «Я хотів би знати, чи є на те воля Всевишню, щоб у Парижі був інший збирач податків, окрім мене, інше судилище, крім нашої судової палати, інший володар у нашій державі, окрім мене, – клянувся душею, що вже має настати той день, коли у Франції буде один король, один сюзерен, один суддя і один кат, як у раю є тільки один Бог». Він ще раз трохи підняв свого капелюха і все так же заглиблений у свої думки, тоном мисливця, що нацьково і спускає граю псів, вівдалі. Гаразд, народи мій, чудово, знищуй цих лже роби своє діло. Ату, ату їх, грабуй їх, вішай, громи їх. А, ви захотіли бути королями, монсеньйори? Бери їх, народе, бери. Він раптом замовк закусив губу, немов бажаючи стримати наполовину висловлену думку по черзі оглянув приниклим поглядом кожного з п'ятьох, що його оточили, зненецька зірвав обома руками капелюха з голови і пильно дивлячись на нього промовив. «О, я спалив би тебе, якби ти знав, що таїться в моїй голові». І знову, обвівши присутніх пильним і недовірливим поглядом лиса, що потай скрадається до своєї нори, він сказав. А втім, хоч би там що, ми подаємо допомогу панові судді. Налихо зараз на похваті у нас дуже мало війська, щоб упоритися з таким натовпом. Доведеться зачекати до ранку. Усі те відновлять порядок і, не зволікаючи, повісять усіх тих, кого спіймають. «До речі, сір», – сказав кум – «я про це забув у першу хвилину тривоги». Нічний дозор захопив двох із цієї зграї. Вони відстали. Якщо ваша величність захоче бачити їх, то вони тут. Чи захочу я їх бачити? – вигукнув король. Як же, – клянувся великим, ти міг забути про таку річ. Поквапся, Олів'є, біжи по них. Метр Олів'є вийшов і за хвилину повернувся з двома полоненими в оточенні стрільців королівської варти. Один з них мав одутлу дурну пику, п'яну і здивовану. Він був одягнений у лахміті ішов, йшов кульгаючи та тягнучи ногу. У другого було мертвотно блідне, усміхнене обличчя, вже знайомий читачеві. Король хвилину розглядав їх, не кажучи ні слова, а потім раптом звернувся до першого. Як тебе звуть? Жефруа Брехун. Твоє ремесло? Волоцюга. Чого ти вплутався в цей проклятий заколот? Волоцюга дурновато дивився на короля, розмахуючи руками. Це була одна з тих недоладно скроєних голів, де розумові було так само привільно, як полум'ю під гасильником. Не знаю, відповів він. Усі йшли, пішов і я. Ви мали на меті зухвало напасти на вашого Сюзерена, пана палацового судю, і пограбувати його будинок. Я знаю тільки, що люди йшли щось у когось брати. От і все. Один з воїнів варти показав королю кривого ножа, відібраного у волоцюги. «Ти пізнаєш цю зброю?» – спитав король. «Так, це мій ніж. Я винограда». «А? А цей чоловік твій спільник?» – Людовік Одинадцятий показав на другого полоненого. «Ні, я його зовсім не знаю». «Годі», – сказав король і подав знак Мовчазній постаті, яка нерухомо стояла біля дверей, і на яку ми вже звертали увагу читача. Куми Трістан, бери цього чоловіка. Він твій, Трістан самітних вклонився. Пошепки сказав щось двом стрільцям, і ті повели нещасного волоцюгу. Тим часом король підступив до другого полоненого, з якого градом лився під Твоє ім'я П'єр Гренгуар-Сір. Твоє ремесло? Філософ, сір. Як ти смішний гіднику йти проти нашого друга, пана палацового судді, і що ти можеш сказати про цей заколот? Сір, я не брав участі в ньому. Як це, розпуснику? Хіба тебе не захопила нічна сторожа серед цієї злочинної зграї? Ні, сір. Тут сталося непорозуміння. Це моя зла доля. Я пишу трагедії. Сір. Я благаю вашу величність вислухати мене. Я поет. Властива людям моєї професії мрійливість жене нас по ночах на вулицю. Мене ця мрійливість охопила сьогодні ввечері. Це цілковита випадковість. Мене помилково затримали. Я винен у цьому вибухові. Народних пристрастей. Ваша величність зволила чути, що волоцюга навіть не пізнав мене. Я заклинаю вашу величність «Замокни!» – ввелів король, ковтаючи свого, свою настойку. «Від твого базікання голова тріщить!» Трістан-самітник підійшов до короля і, показуючи на Гренгуара, спитав. «Сір, цього теж можна повісити?» Це були перші слова, які він сказав. «Ха!» – не дбало відповів король. «Не бачу ніяких перешкод. Зате я їх бачу багато!» – вигукнув Гренгуар. Філософ у цю хвилину був зеленіший за оливку. З холодного і байдужого обличчя короля він зрозумів, що врятувати його може якась високопатетична дія. І кинувся до ніг Людовік Одинадцятого, вигукуючи з очейдушною жестикуляцією. Сір, ваша величність, зробіть ласку, вислухайте мене. Сір, не сертеся на такого нікчемного, як я. Гроби небесні не вражають салату. Сір, ви величний, наймогутніший монарх. Змилитись над нещасним, але чесним чоловіком, який так само мало здатний підбурювати до заколотів, як крижина давати іскру. Наймилостивіший володарю, милосердя, чеснота лева і монарха. Отак, суворість, лише лякає розум. Несамовитими поривами північного вітру не зірвати плаща з подорожнього. А сонце, лючи своє проміння мало-помалу, так пригріває його, що той лишається в самій сорочці. А сонце, сір, це ви? Запевняю вас, мій високий повелителю, і пане, що я не приятель волоцюг, не злодій, не розпускник. Бунт і розбій не личать слугам Аполона. Не така й людина, щоб кинутися в ці грозові хмари, які вибухають заколотом. Є вірний підданий вашій величності. Подібно до того, як чоловік дорожить честю своєї дружини, як син дорожить любов'ю батька, так і добрий підданий повинен дорожити славою свого короля. Він повинен горіти бажанням служити своєму монархві, горіти бажанням збільшити свою відданість. Усі інші пристрасті, які захопили б його, були б помилкові. Такі сір мої політичні переконання. Тому не вважайте мене за бунтаря і грабіжника, хоч одяг у мене і потертий на ліктях». Якщо ви помилите мене, сір, то я протру його на колінах вдень і вночі, благаючи за вас, творця. Так, на жаль, я не дуже багатий, я навіть можна сказати бідний, але це не зробило мене порочним. Бідність – не моя провина. Усім відомо, що літературною працею не наживеш великих багатств, і в тих, хто найбільш вправний у творенні чудових книг, не завжди взимку полегкотить яскравий вогонь у грубі. Тільки стряпчі збирають зерно, а іншим науковим професіям зостається лише солома. Є сорок чудових приказок про діряві плащі філософів. Осір, Милосердя, єдиний світоч спроможний освітити глибину великої душі. Милосердя освітлює шлях усім іншим чеснотам. Без нього ми йшли б навпомоцки, мов сліпці, шукаючи Бога. Милосердце тотожне великодушності. Воно породжує у підданих ту любов, яка становить найнадійнішу охорону короля. Що вам від того? Вам, ваша величність, чий блиск усіх сліпить, якщо на землі буде більше на одного чоловіка, бідного, безневинного філософа, що блукає в пітьмі бідувань з порожнім гаманцем, з порожнім шлунком. До того ж, сір, є вчений, а ті великі володарі, які брали під свою опіку вчених, Плітала додаткову перлину в свій вінець. Геркулес не гребував титулом покровителя мус. Матвій Корвін прихильно ставився до Жана Монра Яля, окраси математиків. Що ж це буде за сприяння наукам, коли вчених вішатимуть? Яка ганьба була б для Олександра, коли б він наказав повісити Аристотеля? Це була б не мушка, що прикрашає обличчя його слави а злоякісна потворна виразка. Сір, я написав дуже вдалу епіталаму на честь Маргарити Фландрської та найяснішого Дофіна. На цей палій заколту не здатен. Ваша величність може пересвідчитися, що я не якийсь там жалюхідний писака, що я відмінно вчився і маю велику природну красномовність. Згляньтеся наді мною, сір, і вчинок ваш буде лише до вподоби Божої Матері. Клянуся вам, що мене дуже страхає думка бути повішеним. Промовляючи це, нещасний Гренгуар цілував в пантофлі короля. Тим часом Гійом Рім пошепки говорив до Купеноля. Він добре робить, що валяється біля ніг. Королі подібні до Юпітера Кріцького. У них вуха тільки на ногах. А панчишник, зовсім не думаючи про Юпітера Кріцького, і не зводячи очей з Гренгуара, з грубоватою посмішкою сказав. Ох! «Як мені це до вподоби, наче я знову чую канцлера Гогоне, який благає мене про пощаду». Нарешті гренгуар зовсім задихавшись замок і тримтячи звів погляд на короля, який нігтем відчищав пляму на коліні своїх панталон. Потім його величність почав впити з келиха свою настойку. Він не видав ні звуку, і ця мовчанка терзала гренгуара. Нарешті король глянув на нього. Що за нестерпний базік?